heri elkargoari doakionez, orotara zazpeunta berrogeita hamar mila euroko gastuak eragin ditu uholdeak lauehun .000 euro aseguratuak ziren eraikutzenzat horietan kirolaldagelak enpresa mintegia eta tresneriaren aterbea eta beste hiruhunta berrogeita hamar euro aseguratuak ez diren beste azpiegiturentzat, herik nahbaitz herri elkargoko lehendakaria. Donc euh, par rapport à ces hori eguruze El kasuak diru laguntza dosia batetik Goërie, Aquitania et stadea euh, don de et region, region, de de de de a Eskualdeak ez gaitu lagunduko. Hatik département d'Olé gastuen 100.500 € diru laguntza benen dauku, hotse 1381.000 €. Donc sur ces 750.000 € de dégâts que j'évoque, ça c'est un 1381.000 € gastuetarik, asegurantza eta diru laguntzeekin ber unta 20 marmila hiru bat 1000 euro, euro guregain galditzen dira ehanai baitu urte bateko otofinantzamendua baina nikusi segi elkargoaren finantza osagarria posible izanenda 2000 malauko beste aipamenetan, herri elkarguaren lan zelaian bi enpresa berri plantatu direla. Laborarien etxea, sozietatea, eta zen pale poalur enpresa. Sozialar loan, garrikoitzenia etxearen agra hiru egoitza goitza eginez hor, eta beste sei, zailtasunetan edo soziala haustura batean diren jendeentzat. Turizma argloan 2008an lan elkartze proiektu batean sartu da mikuseko erri elkargoa, garazi baigori, ioldi, siberua eta azparnerekin. Turizma eskaintzaren profesionalizatzeko, mendi bilaldien eskema eta egonaldien zerga harmonizatzeko, eta ikusteko ere turisma bulegoen misio batzu ez direnez mutualizatzen ahal.